פרק כה: ויהי <אנ> דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך אל בני עמון, והננבא עליהם, ואמרת לבני עמון, שמעו דבר אדוני אלוהים, כה אמר אדוני אלוהים, יען אומרך, האח אל מקדשי, כי ניחל, ואל אדמת ישראל, כי נשמה, ואל בית יהודה, כי הלכו בגולה. לכן הנני נותנך לבני קדם למורשה, וישבו תירותיכם בך, ונתנו בך משכניהם. המה יאכלו פרייך, והמה ישתו חלבך, ונתתי את רבה לנבי גמלים, ואת בני עמון למרבת צאן. וידעתם כי אני אדוני. כי <קיכו> כה אמר אדוני אלוהים, יעמך אך יד ורק אך ברגל, ותשמח בכל שעתך בנפש אל אדמת ישראל. לכן הנני את ידי עליך, ונתתיך לבז לגויים. והכרתיך מן העמים, והאבדתיך מן הארצות, אשמידך וידעת כי אני אדוני. כה אמר אדוני אלוהים, יען אמור מואב ושעיר, הנה ככל הגויים בית יהודה, לכן הנני פותח את כתף מואב מהערים, מעריו מקצהו, צבי ארץ בית הישימות, בעל מעון וקריתימה. לבני קדם על בני עמון, ונתתיה למורשה, למען לא תיזכר בני עמון בגויים, ובמואב אעשה שפטים, וידעו כי אני אדוני. כה אמר אדוני אלוהים, יען עשות אדום, בנקום נקם לבית יהודה, ויאשמו אשום ונקמו בהם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, ונטיתי ידי על אדום, והכרתתי ממנה אדם ובהמה, ונטתי החורבה מתימן, ודדני בחרב יפולו. ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל, ועשו באדום כאפי וכחמתי, וידעו את נקמתי נאום אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים, יען עשות פלישתים בנקמה, וינקמו נקם בשעט בנפש <חש> למשחית איבת עולם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני נוטה ידי על פלשתים, והכרתי את כרתים, והעבדתי את שארית חוף הים, ועשיתי בם נקמות גדולות בתוכחות חמא, וידעו כי אני אדוני בתיתי את נקמתי בם.